Speranța! Pista 27 Capitolul 2 Guadalajara 40.000 de italieni, în unități în întregime motorizate, cu tankuri și cu avioane, străpunseseră frontul republican la Villa Vicioza. Aveau de gând să coboare prin văile Ingriei și tahunei, și, cucerind Guadalajara și alcăla de Enares, să se unească cu armata de sud a lui Franco oprită la Arganda, tăind astfel toate comunicațiile Madridului. Italienii, înferbântați încă de Malaga, nu găsiseră nici 5.000 de oameni în fața lor. Dar la Malaga, milițiile luptaseră ca la Toledo. Aici armata a ca la Madrid. În 11, spaniolii, polonezii, germanii, franco belgieni și garibaldienii brigăzii întâi, unul contra opt, opreau atacul italian de ambele părți ale șoselei de la Saragosa și de la Bruiega. Îndată ce primele licări palide palidare zilei se strecurară sub nori încărcați de zăpadă, Obuzele începură să se cere și pădurea rară, pe care se sprijinau germanii din batalionul edgar Andrei, și noi voluntari trimiși în grabă. Smuși din rădăcin de un singur obuz, măsline întregi săreau un în aer, țâșnou până la cerul de unde nu se mai rostogolea în soarea și cădeau înapoi ca rachetele cu crengile înainte, cu foșne de hârtie mototolită. se ivi primul val de asalt italian. Tovarăș, spuse un comisar politic. Soarta Republicii se va hotărâi în următoarele 10 minute. Toți mitraliorii secției de mitraliere grele rămăseseră lângă armele lor, la care treziseră piedica, o clipă înainte de a muri. Republicanii izbutire să alcătuiască sub bătaia tirului o linie de apărare și să-și flancurile. Uneori, obuzele fasciste nu explodau. Comisarul noii companii se ridică în picioare. În numele muncitorilor împușcați la Milano pentru sabotajul obuzelor, ura! Tot se ridicară muncitorii de la uzinele de armament șovăind. Aceștia știau că obuzele nu explodează întotdeauna. Atunci se iviră tancurile fasciste. Dar internaționali și dinamitorii se obișnuiseră cu tancurile în bătălia de la Harama. Când tancurile ajunseră pe teren descoperit, germanii se retraseră în pădure și nu se mai clintiră. Tancurile aveau mitraliere, dar aveau și ei. În fața copacilor deși, tancurile se învârteau în coace și încolo zadarnic ca niște câini enormi, din când în când, un stejar scund sărind în aer până la norii de zăpadă. Din pădurea sfârtecată, mitralierele flamande se gerau liniile de asalt fasciste. Cât timp vor fi nituri la mașina de nituit, o să meargă. Zbiera șeful mitraliorilor în bubuitul de tunet al tunului, în împușcăturilor, al rafalelor de mitralieră, în detunătura gloanțelor explozive, în șuierul ascuțit al ghiulelelor de tank și în hruitul îngrijorător al avioanelor, ce nu izbutau să iasă din norii prea coborâți. Seara italienii atacau cu aruncătoare de flăcări, care, ca și tankurile, nu izbutiră să treacă. În 12, grupul de șoc italian atacat din nou se izbea de brigățile corpului al cincilea, de brigada lui Manuel, de francez și de german. La sfârșitul zilei, italienii erau grupați pe un teren îngust, căile lor de acces erau blocate. Unițiile grele și hrana nu le mai ajungeau pe front, iar zăpada începea să cadă. Șoseaua continua să fie amenințată, dar armata italiană era în aceeași măsură. La 13, insula încetă și luptătorii muriră înghețați. Noaptea sosire în ajutor brigăzile spaniole din Madrid, întăririle internaționalilor și carabinierii lui Jimenez. Republicanii nu mai erau decât unul contra doi. Internaționalii intrau în luptă, echipați dacă nu bine înarmați. Paralel, de partea cealaltă șoselei, urcau în espadrile oamenii lui Manuel și cei din Brigada Alister. Niciodată după trei luni de lupte cot la cot, Siri și Marengo, acum la batalionul franco-belgian, nu se simțiseră atât de apropiați de spanioli ca în seara aceasta înghețată de martie în care până la nisoarea nopții armata poporului urca la pas cu espadrilele ei făcute ferfeniță către orizontul zguduit de obuze. Câteodată un tun greu lătra mai repede. Atunci multe altele îi răspundeau ca odinioară câinii la fermele din Guadalajara. Cu cât creștea bubuitul tunului, poate oamenii se strângeau mai tare unii între alții. În 14, trupele corpului al Cincilea și Manuel atacau Triheca și o cucereau. Copușcă Cu mitralieră la fiecare fereastră, palatul Ibara, pe care franco-belgienii și garibaldienii îl atacau de la ora a două după amiază, apăra celălalt flanc al inamicului. 60% din garibaldieni aveau peste 45 de ani. Sub copacii pădurii, prin noaptea care se lăsa și prin insoarea care începuse din nou să cadă, nu mai zăreau acum din palatul scunt și turtit, decât niște flăcărui scurte. Focul se domolea. Auzau din nou pușcături izolate. Și o voce imensă, care față de glasul omenesc era ceea ce e tunul față de pușcă, începu să bubuie în italiană. Tovarăși, muncitor și țăran din Italia, de ce luptați împotriva noastră? Când nu veți mai auzi acest megafon și tot zgomotul care l-acoperă, vine moartea. Veți muri oare, pentru a împiedica pe muncitorii și țăranii din Spania să trăiască liberi? Ați fost înșelați? Noi... Dezlănțuirea tunului și a grenadelor acoperi vocea megafonului republican. Pătrat, asemănător unui puț de petrol culcat, mai mare decât camionul care îl ducea, era aproape singur în spatele unei perdele de pădure, părăsit, dar viu din moment ce vorbea. Și urletul acesta, care se auzea la 2 kilometri, vocea care anunța parcă sfârșitul lumii, vorbind foarte rar ca să-i se deslușească cuvintele, striga în singurătate prin noaptea ce se lăsa printre copacii cu crengile retezate de gloanțe și prin nisoarea care nu mai contenea. Tovarăși, acei dintre ei voștri aflați prizonieri la noi vă vor spune că barbarii roșii i-au primit cu brațele deschise, sângerând de încă de rănile pe care voi le-ați provocat. O patrulă fascistă străbătează pada și pădurea acoperite de megafon. Încă o salvă! Unul din faștiști se prăbuși. Aruncați armele, să o zin italiană în timpul unei clipe de liniște. Încetați focul tâmpiților, strigă ofițerul. Noi suntem. Aruncați armele. Doar vă spun că noi suntem. Știm, aruncați armele. Aruncați-le pe ale voastre. La trei tragem. Patrul a început să înțeleagă că italienii care le răspundeau nu erau de lor. Unu, predați-vă, niciodată. 2. Predați-vă! 4. La aruncă armele. Garibaldienii atacau palatul de o parte, franco-belgienii de cealaltă. O rachetă se înălță deasupra pădurii, lumină niște crenci negre printre învolburările de zăpadă. Un copac cu joase și dese sări în aer. În timp ce cădea departe cu un foșnet de crenci, Sirii văzut cinci camaraz fugind, patru prăbușindu-se, capul tovarășului său din dreapta dispărând. Gloanțele scurmând pământul pretutindeni, un individ care arăta ceva, ducând cu sine o mână însângerată. Înainte măcar de a înțelege că, prin pieirea copacului, devenea ținta tirului de la una din ferestrele palatului Ibara, Siri o luase la goană, contractându-și mușchii spatelui pentru a împiedica gloanțele să-l străpungă. Revenindu-i brusc bunul simț, se aruncă pe burtă în dreptul unui locotenent culcat, care se ridică și căzu de îndată înapoi cu un geamă de surpriză. Au... au ce s-a întâmplat?" întrebă Siri. Rănit?" Mort," îi răspunse un glas. Siri împreună cu tovarășii săi se apropiase de zidul palatului, dar spărtura mare, făcută prin smulgerea copacului, concentra acolo tirul la 20 de ferestre, împodobite toate cu puști mitraliere. Soldații se retrăgeau tărându-se înapoi cu pântecele lipit de pământ, de parcă ar fi fost cu toții răniți în pântece. Unul îl tragea pe un altul cu gesturi neîndemânatice de cărăbuș, Încet, cu groază antipărită pe față, dar nu-l lăsa. Siri, cu capul sprijinit de brațul stâng, auza prin voietul tunului, al puștilor, al mitralierelor și al gloanțelor explozive, tictacul imperceptibil al ceasului său. Cât timp va auzi sunetul ăsta, nu va fi ucis. Îl stăpânea impresia confuză că ascunde o greșeală, asemănătoare cu frica sa de altă dată față de pândar când șterpea pere. Ajuns în sfârșit la adăpost în același timp cu cel care un rănit. Marengo se afla la zece metri de zidul care apăra palatul. De aici puteau fi aruncate grenade. Noapte și în ninsoare, gloanțele inamice zburau peste creasta zidului, la suprafața pământului și în dreptul fiecarei ferestre, ca trosnetul unui incendiu. Marengo, bondocul, trăgea, trăgea împotriva licărilor roșietice și împotriva împușcăturilor și se simțea calm. Cineva se a plecă în spatele lui. Era capitanul. Nu, la așa! Îți descoperi poziția!" fără îndoială, unul dintre internaționali era agățat cu amândouă mâinile de zidul palatului. Marengo, trăgând în continuare, înainta. La dreapta sa, niște camarazi înaintau și ei prin vuietul puștilor mitraliere, al grenadelor, al urletelor absurde și al obuzelor. Încă o rachetă printre copaci. De desubt, petele convulsive ale grenadelor, crengi și un braț smuls cu degetele rășchirate. Ușca lui Marengo frigia. O puse în zăpadă și începu să-și arunce grenadele pe care le dădea în mână un internațional rănit. Un altul deschidea și închidea alternativ gura ca un pește asfixiat. Alți trei trăgeau. Încă doi metri. Era acum foarte aproape de zid, cu grenadele lui în gură cu o pe care o credea aprinsă. Ce ne aiba fac la stânga?" strigă un glas poruncitor prin insoare. Trageți mai repede!" Au murit!" a răspuns alt glas. Faștiștii cei mai curajoși încercau să apere zidul și trăgătorilor de elită aveau impresia că ochesc prost, căci garibaldienii și franco-belgienii, nebuniți și de luptă și de nisoare, se nepusteau asupra zidului și nu se prăbușoau decât destule secunde după ce fuseseră loviți. Țipete neliniștitoare răsunau deodată, din palat sau din pădure. Se lăsă o secundă de tăcere când, la lumina unei rachete, fașciștii și vagabonzi culoși de prin toate colțurile Siciliei se văzură atacați în zăpada viorie de cei mai bătrâni garibaldieni cu mustăți cărunte. Apoi vuietul reîncepu. Și fie că atacanții ajunseseră la zid, fie că tăcerea misterioasă a cafenelelor și a întrunirilor era prezentă și în război, frenezia explozilor părea că se înalță pe neașteptate odată cu vârtejurile fulgilor de zăpadă, trimise înapoi spre cerul negru de un vânt furios. Și ce de la mai cafon pândau tăcerea aceasta? Fașciștii, Garibaldinii și franco-belgienii au ziră. Ascultați, camaraz, nu-i adevărat, nu-i adevărat, vă vorbește Angelo. În primul rând, au tancuri l-am văzut, și tunuri, și generali, aceștia ne-au interogat. Și nu ne împușcă? Eu sunt Angelo, nu m-au împușcat, din potrivă, am fost păcăliți și o să fim omorâți cu toții." Predați-vă, fraților, predați-vă! Siri, care se înapoiase până la zid, asculta. Garibaldinii ascultau. Marengo și franco-belgienii ghiceau. Toate puștile mitraliere ale palatului răspunseră. Vântul se domolise și nisoarea, indiferentă, cădea din nou greoi. Siri se afla la colțul peretelui. Mai departe, sub copac, erau niște cocioabe. Cele din dreapta erau ale republicanilor, cele din stânga ale fasciștilor. Și Siri auzea, stinsă în comparație cu megafonul, ca glasurile unor răniți, glasurile prizonierilor din ajun, care luptau acum cu garibaldienii, strigând din ninsoare. Carlo, Carlo, nu face pe zevzecul, nu mai sta acolo. Eu sunt Ghido, ne de ce să te temi, o să aranjez eu totul." Darbedeilor, trădătorilor!" Un ordin orafală de puști mitraliere. Bruno?" Sunt băieții, nu trage! Vuietul se nelze din nou, coborâ apoi cu vertejuri mari, ca și cum vântul care răscolea fulgii de zăpadă ar fi răscolit și câmpul de luptă. Marengou își aruncă ultima grenadă, luă din nou arma care fude îndată smulsă din mâini, pe când cei trei camarazi lui, strângându-și brațele, erau luați pe sus de o flacără. Fugi la perete, se lipi de el și strânse cu amândouă mâinile pușca tovarășului agățat de pietre. Minsoara încetă! Se așternu din nou brusc tăcerea, de parcă elementele naturii ar fi fost mai puternice care zboiul, de parcă senzația de pace care pogora din cerul de iarnă neacoperit de fulgi de zăpadă, s-ar fi impus bătăliei. Printr-o spărtură mare apăruse luna și, pentru prima oară, zăpada, tot viorie la lumina rachetelor, apărea acum albă. În spatele internaționalilor, pe un teren plin de îngrădituri și de ziduri mici, etajate, polonezii atacau cu baioneta nu în masă, ci în grupuri mici, izolate, apărați de zidurile scunde pe jumătate îngropate în zăpadă. franco belgienii și Garibaldienii de-abia dar când se oprea înaintarea la baionetă, auzau deslușit cum se apropia tirul lor. Și oamenii aceștia, aproape invizibili, ale căror împușcături înaintau cu încăpățânare în deslănțuirea detunăturilor și explozilor, de parcă ar fi înaintat un atac subteran, străbătând o pânză mare, verticală și domoară de fulci de zăpadă, ginga și în lumina lunii, Suiau scara imensă de a colinei, precum în legende, legiunile misterioase trimise de zei. În depărtare, Siria auzează tratul de neînțeles al unui megafon spaniol la care vorbea moșbarca, bătrânul camarad al lui Manuel și al lui Garcia. Și deodată, Siri și Marengo, și franco-belgienii și garibaldienii, care luptau cot la cot cu ei, se întrebără dacă nu în nebuniseră. Din parat răsună un cântec pe care îl cunoșteau foarte bine. Internaționalii atacau din trei părți, iar alte companii puteau să fi pătruns în palat în timp ce celelalte erau oprite la zid. Toți își aminteau încă de internațional cântată în bătălia de la Harama de către fașciștii care tăbărâsără apoi asupra tranșeilor. Aruncați mai întâi armele, strigăra ei. Nimeni nu le răspunse. Bombardamentul continua, intensitatea tirului se micșora, ninsoarea se întorcea iar în vârtejuri mai compacte. Totuși, în adâncul ninsorii, Flăcăruile roșii de la ferestrele palatului se stinseseră, iar cântecul continua. În franceză sau în italiană. Cu neputință să deslușești o vorbă. Nu se mai trăgea asupra lor și megafonul strigă în spaniolă printre copacii despuiați. Încetați focul, palatul ibara a fost cucerit. Toți credeau că vor ataca a doua zi dimineață.